פרק י"ב באותה העת עבר ישוע בשבת בשדה קמה, ותלמידיו, שהיו רעבים, החלו לקטוף שיבולים ולאכול. ראו זאת הפרושים ואמרו לו, הנה, תלמידיך עושים מה שאסור לעשות בשבת. השיב להם, האם לא קראתם מה שעשה דוד כאשר האב, הוא והאנשים אשר איתו? הרי נכנס לבית האלוהים, ואכל את לחם הפנים, שלא היה מותר לו ולאנשיו לאכול, כי אם לכהנים בלבד. האם לא קראתם בתורה, כי בשבתות מחללים הכהנים את השבת במקדש, ואין עליהם אשמה? ואני אומר לכם, שגדול מן המקדש נמצא כאן. אך אילו ידעתם מה משמע חסד חפצתי ולא זבח, לא הייתם מרשים את הנקים, שהרי בן האדם הוא אדון השבת. הוא הלך משם ונכנס לבית הכנסת. היה שם איש שידו יבשה, והם פנו אליו בשאלה, האם מותר לרפא בשבת, וזאת כדי שיוכלו להאשים אותו. אמר להם, מי מכם האיש שכבש אחד לו? ואם יפול בשבת לתוך בור, לא יחזק בו וירים אותו? וכמה חשוב האדם יותר מן הכבש? לכן, מותר לעשות את הטוב בשבת. אז אמר אל האיש, הושט ידך. הוא הושיט את ידו, ואומנם שב על האיתנה, והייתה בריאה כמו השנייה. יצאו הפרושים וטכסו עצה להחיד את ישוע. ישוע ידע את זאת. והתרחק משם, אך רבים הלכו אחריו. הוא ריפא את כולם, והזהיר אותם, שלא יגלו אותו, למען יתקיים מה שנאמר בפי ישעיהו הנביא: הנבדי אתמוך בו, בחירי רצתה נפשי. נתתי רוחי עליו, משפט לגויים יוציא. לא יצעק ולא יישא, ולא ישמיע בחוץ קולו. קנה רצוץ לא אשבור, ופשטח חיה לא יכבנה, עד יוציא לניצחון משפט, ולשמו גויים ייחלו. אז הובא אליו איש אחוז שד, והוא עיוור ואילם. ישוע ריפא אותו, והאילם דיבר, וגמרה. השתוממו כל המוני העם, ואמרו, האם לא זה בן דוד? כששמעו את זאת הפרושים, אמרו, זה איננו מגרש את השדים, אלא בעזרת בעל זבול, שר השדים. הואיל וידע את מחשבותיהם, אמר להם, כל ממלכה המפולגת בתוך עצמה, הרי שהיא נחרבת, וכל עיר או בית המפולגים בתוך עצמם לא יחזיקו מעמד. אם השטן מגרש את השטן, כי אז יתפלג בתוך עצמו, ואיך תעמוד ממלכתו? ואם אני מגרש את השדים בעזרת בעל זבול, בעזרת מי מגרשים אותם בניכם? לכן, הם יהיו שופטיכם. אך אם על ידי רוח אלוהים אני מגרש את השדים, כי אז הגיעה עליכם מלכות האלוהים. או איך יוכל איש להיכנס לביתו של גיבור ולטול את כליו, אם לא יכפות תחילה את הגיבור? רק אחרי כן יבוז את ביתו. מי שאיננו איתי, נגדי הוא, ומי שאיננו אוסף איתי, מפזר. על כן אני אומר לכם, כל חטא וגידוף ייסלח לבני אדם, אך גידוף כלפי הרוח לא ייסלח. כל המדבר דבר נגד בן האדם, ייסלח לו, אבל כל המדבר נגד רוח הקודש, לא ייסלח לו, לא בעולם הזה ולא בעולם הבא. או שהעץ טוב ופריו טוב, או שהעץ רע ופריו רע, שהרי בפריו ניכר העץ. ילדי צפעונים, איך תוכלו לדבר טובות ואתם רעים? הן מתוך השופע בלב מדבר הפה. איש טוב מפיק דברים טובים מאוצרו הטוב, איש רע מפיק דברים רעים מאוצרו הרע. ואני אומר לכם, כל מילה בטלה שידברו בני אדם, ייתנו עליה דין וחשבון ביום הדין. מדבריך תצדק ומדבריך תחויב. אחדים מן הסופרים והפרושים פנו אליו ואמרו, רבי, רוצים אנו לראות ממך אות. השיב ואמר להם, דור רע ומנאף מבקש אות, ואות לא יינתן לו, מלבד אות יונה הנביא. כמו שהיה יונה במעי הדג שלושה ימים ושלושה לילות, כך יהיה בן האדם בלב האדמה שלושה ימים ושלושה לילות. אנשי נינווה יקומו במשפט עם הדור הזה, וירשיעוהו, כי חזרו בתשובה בקריאת יונה, והנה גדול מיונה כאן. מלכת תימן תקום במשפט עם הדור הזה, ותרשיע אותו, כי באה מקצה הארץ לשמוע את חוכמת שלמה. והנה, גדול משלמה כאן. הרוח הטמאה היוצאת מן האדם, משוטטת במקומות צייה, ומבקשת לה מנוח, ואינה מוצאת. אז תאמר, אשובה אל ביתי שיצאתי ממנו. היא באה, ומוצאת אותו מפונה, מטוטה ומהודר. מיד היא הולכת, ולוקחת איתה שבע רוחות אחרות, רעות ממנה, וכולן נכנסות לשכון שם. אכן, גרועה אחריתו של האיש ההוא, נרשיתו. כן גם היא יהיה לדור הרע הזה. בשעה שדיבר אל המון העם, באו עמו ואחיו. הם עמדו בחוץ ורצו לדבר איתו. אמר לו מישהו, הנה, אמך ואחיך עומדים בחוץ ומבקשים לדבר איתך. מי היא אמי ומי הם אחי? השיב ואמר לאיש אשר לו, ובהושיטו את ידו אל תלמידיו, אמר, הנה אמי ואחי, כי כל העושה את רצון אבי שבשמיים, הוא אחי ואחותי ואמי.